Bine ați venit la știința.info, locul unde știința se discută informal și neserios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi. Iar eu sunt Andrei. Astăzi este 9 iunie 2007 și o să vorbim despre încărcătoare fără fir și despre anxietate. De asemenea, astăzi veți afla despre primele măsurători demonstrând prezența chiralității magnetice. Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru. Chiar aici, la știința.info Andrei, bine te a regăsit la mine în magazie! Bine te-am găsit în magazie! Pentru că săptămâna trecută am dat drumul la site cu știri. Ne-am hotărât ca să începem cu o scurtă trecere revistă a câtorva dintre știrile prezentate pe site. Deci, dacă nu ați citit pe site-ul nostru, Folding at Home doboară pragul de un petaflop de calcul. Proiectul de calcul distribuit Folding at Home a doborât pragul de un petaflop. Performanța se datorează în mare măsură contribuției celor peste 30.000 de console PlayStation 3 care au fost conectate. Este prima dată când un proiect de calcul distribuit depăsește pragul de un petaflop mai rapid decât cel mai puternic supracomputer existent. Un mister al coloanei solare e pe cale de a fi rezolvat. Noi rezultate vin să elucideze un mister vechi de 100 de ani: căci, paradoxal, temperatura exteriorului soarelui, coroana, o depășește pe cea a stratului imediat interior, cromosfera. Deși energia soarelui se produce în centrul său, și deci temperatura ar trebui să scadă spre margini, măsurători recente sugerează că această creștere de temperatură a stratului exterior poate fi determinată de puternice bubuituri sonore, ce sunt ca niște cu tremure, și care se propagă spre suprafața soarelui. Verdictul unui judecător finlandez Sistemul de protecție anticopiere a DVD-video este inefectiv, deci spargerea sa este permisă. Tribunalul din Helsinki, Finlanda, a hotărât că sistemul de protecție a DVD-urilor, CSS, este inefectiv. Două persoane acuzate de publicarea unui program de spargere a CSS au fost achitate pe acest motiv pentru că au făcut publice informații care erau deja publice. Fumatul alterează informația genetică din celulele de sperma. Se știe că fumatul la femei este neindicat în timpul sarcinii. Un grup de cercetători canadieni ne anunță acum că și fumatul la bărbați este dăunător potențialilor urmași, pentru că el modifică informația genetică din celulele de spermă. Experimentele au fost efectuate pe șoareși următori, cărora li s-au măsurat modificările genetice pe care sperma lor le-a suferit. Revenind la emisiunea noastră, ce te-a tras săptămâni în săptămânile trecute? Este o știre care ne spune că, pentru prima oară, un bec a fost alimentat cu o energie electrică transmisă nu prin cablu, ci prin aer. Sună chiar interesant. Într-adevăr, transmiterea eficientă a energiei prin aer este unul din visele omenirii. Nu mai avea nevoie de cabluri la care să conectăm mereu echipamentele electronice. Recent, un grup de cercetători de la mit au făcut un progres remarcabil în această direcție. Reușind să alimenteze fără cablu, prin aer, un bec de 60W, de, de la câțiva metri distanță, și asta cu o eficiență de 40%, și becul a dat lumină. Și am auzit că niște cercetători cu experiență în marketing au dat deja o denumire acestei <laughs> metode. <laughs> Într-adevăr, cercetătorii au botezat noua metodă de transmisie a energiei electrice, y 3 de la Wireless Electricity, în engleză. Ei speră că astfel vor renunța în viitor la cabluri electrice sau la baterii. În ambele cazuri, putem alimenta echipamentele electronice prin aer. Și deci, cum funcționează metoda lor? În esență, noua metodă constă în transmiterea energiei de la o bobină la alta, prin intermediul inducției magnetice. Fiecare bobină formează un mic sistem oscilator, ales în așa fel încât să nu disipeze mo-normal energie în spațiu. Cu toate acestea, când cele două bobine rezonatoare sunt în apropiere, ele pot transmite energie de la una la alta, atâta timp cât distanța dintre ele nu este mai mare decât lungimea de a radiației. Pot să fii mai clar în ce constă metoda? Să începem cu începutul și să ne reamintim că un curent electric ce trece printr-un inel metalic, o bobină, produce un câmp magnetic, dacă curentul electric introdus în inel va fi oscilatoriu, tot așa va fi și câmpul magnetic generat. Să aducem apoi un alt inel metalic în apropierea primului inel care generează câmp magnetic oscilatoriu. Acum, datorită legii inducției electromagnetice, fluxul magnetic ce străbate al doilea inel va genera curent electric oscilatoriu. Este evident că prin această metodă putem transmite energie electrică de la primul inel, bobina emițătoare, la cel de al doilea inel bobina receptoare. În fond, această construcție de două bobine este la baza tuturor transformatoarelor electrice, care transmit energia electrică dintr-un circuit electric în alt circuit electric. Această metodă de transmisie a fost încercată și de Tesla în anii 1920, pentru a transmite energie electrică la distanță. Cu toate acestea, el nu a reușit, în experimentele sale, să transmită energie la distanțe mari. Și care e problema care a durat aproape 100 de ani să fie rezolvată? Problema are de-a face cu construcția nerezonantă a sistemului, care face greoaie transmiserea, transmiterea de energie. Situația este asemănătoare cu cea în care vrem să tragem înainte și înapoi un copil pe sanie. Este greoi. Mai eficient și mai ușor este să punem copilul în leagăn și să împingem leagănul în tandem cu oscilația naturală a acestuia, Intrând în rezonanță cu frecvența naturală de oscilația leagănului, putem să, dă să dăm copilul în leagăn numai și împingând cu un deget. În același fel, grupul de la MIT au decis să creeze un sistem rezonant pentru bobina transmisătoare. Pentru a menține oscilația, tot ce avem de făcut este să pompăm câte puțină energie electrică în frecvența de a circuitului. Dar, din câte știu eu, acest principiu e folosit peste tot, inclusiv la emisia de unde radio, televiziune, e principiu de bază <laughs> pentru recepție. <laughs> da, uh, ai dreptate, nimic special până aici. Căci aceste circuite oscilante sunt folosite în toate stațiile de emisie și radiouri, cum spui tu, pentru a genera sau recepta câmpuri electromagnetic pe frecvența dorită. Cu toate acestea, aceste circuite au o problemă fundamentală pentru transmisia de energie. Emit radiații electromagnetice în aproape toate direcțiile și deci își disipă repede energia în aer. Pentru radio nu ne pasă mai mult, că noi, căci noi nu vrem să captăm energie, ci informație și ne permitem să aruncăm sute de vați pentru a recepta câțiva milivați. În cazul transmisiei de energie, nu vrem însă să disipăm energia aiurea în spațiu. Vreți problema e fundamentală. Aproape toate circuitele oscilante emit unde electromagnetice în spațiu, căci acestea presupune existența unor câmpuri electrice sau magnetice oscilatori, care se regenerează unele pe altele, conform ecuațiilor lui Maxwell. Și dacă încercăm să le direcționăm? A, bine, atunci ai avea un laser. Desigur, numai că soluția merge numai dacă, ai, dacă nu ai pereți între emițător și receptor, iar eficiența este dependentă de detectorii ce primesc lumină. Soluția celor de la MIT a fost să reconfigureze un oscilator, în așa fel încât să emită cât mai puțină energie electromagnetică în spațiu. Conform legilor electromagnetismului, un astfel de oscilator poate transmite totuși energie numai într-o zonă limitată, de aproximativ o lungime de undă a radiației, așa numita zonă ev ev evanescentă a radiației. Vezi aici problema fundamentală. Dacă oscilatorul are un factor înalt de calitate și va emite radiație pe distanțe mari, dar în tot spațiul, nu este exact ceea ce ne dorim. Dacă oscilatorul are un factor slab de calitate, ca o bobină dintr-un transformator, putem colecta eficient energia lui, dar nu putem transmite energie decât pe distanțe scurte. Și mai în detaliu, care este de fapt cea, soluția celor de la MIT? A, să nu râzi, că nu știu preciz. Și am să mă explic. Rezultatele au fost publicate în revista Science Express, care, după cum știți este o colecție de 3-4 articole din Science, care pot publice cu o săptămână înainte de publicarea lor în revista Science normală. Science Express este însă foarte scumpă și eu nu, nu am acces la ea, cam mulți altfel, altfel, de, altfel de, de altfel, cred. Așa că am căutat... La celelalte agenții de știri, să văd cum exact este construit acest oscilator, special, care trebuie să emită cât mai puțină radiație și totuși să acționeze la distanțe cât de cât rezonabile. Ghinion însă, nu am găsit pe de descrierea exactă, nici pe BBC, nici pe New York Times, nici pe FIZORG, pe niciunde, frustrant, nu? Că e practic elementul esențial. Nu e de mirare și probabil nici ceilalți reporter nu a studiat ediția de la Science Express. Toți au preluat comunicatul de la MIT, care nu are aceste detalii tehnice. Așa că, din lipsă de altceva, m-am întors la metoda utilizată de noi la doctorat. Îți mai aduce aminte unde puneam articolele mereu înainte de a publica? Evident! Pe singurul site care începe cu XXX și nu se referă la filme porn. <laughs> uh, dacă îmi permit să comentez... Uh, Sí. <laughs> de ce? Site-ul chiar așa este se cheamă xxx .l los alamos national -laboratory .gov. Și este valabil pentru este accesibil pentru toată lumea. Este Oricine accesibil pentru toată lumea cu condiția să nu ai o filtre care nu te lasă să accesezi site-uri. Și în care orice om de știință poate să-și pună articole. Motivul pentru care site-ul are această denumire ciudată așa? este că el a existat înainte ca cuvintele www să fie folosite vreodată de cineva. Este de pe vremea când totul era în modul text și internetul nu se inventase ci era doar o rețea de comunicații militare. În orice caz, aici am găsit un articol publicat acum câteva luni, unde ei descriu intenția lor de a construi experimentul. Tot ceea ce pot să presupun este că sistemul construit arată la fel ca cel propus, cu rezerve de sigur se prea poate să fie ales în ultimul moment un alt sistem. În această soluție, studiată înainte teoretic de cei de la MIT, ei au propus un inel metalic, o bobină, care integrează un condensator în el. Așa, într-un anume fel, în locul pietrei prețioase, să spunem. Bobina este un inel care se taie, se face un loc mic de și în tăietura respectivă se pun cele două plăci ale condensatorului. Pentru înțelegere am să pun și poza, pe, uh, pe locația de la podcast, deși poza se găsește și în știre. În lucrarea teoretică, cercetătorii de la MIT prezintă cum au optimizat parametrii, pentru ca rezonatorul astfel construit să imită cât mai puține energie în spațiu, dar să transfere energie totuși la distanțe rezonabile. Într-o primă fază, parametrii au fost aleși în așa fel încât lungimea de undă a radiației să fie mult mai mare decât diametrul bobinei, cam de 7-8 Or mai mare, deci cu alte cuvinte, să poți să transmiți cât de cât la o distanță rezonabilă, nu imediat lângă bobină, așa cum se face într-un transformator. Apoi au ajustat capacitatea condensatorului, căci dă frecvența de oscilație a rezonatorului. Dacă condensatorul are o capacitate mică, atunci crește frecvența de oscilație, scade lungimea de undă și rezonatorul disipează din ce în ce mai multă energie în toate direcțiile în spațiu, ceea ce nu ne dorim. Dacă condensatorul are o capacitate mare, atunci scade frecvența de oscilație, conducând însă la pierde rezistive în bovina de cupru, ceea ce iarăși nu ne dorim. După cum se vede, există un optimum care a fost apoi calculat teoretic. În experimentul prezentat recent, cercetătorii de la MIT au construit două sisteme rezonante cu o frecvență de 10 MHz, unul emițător și altul receptor, Apoi, au așezat bobina receptoare într-o regiune la câțiva metri mai îndepărtată decât bobina emițătoare. Distanța dintre bobine este mai mică decât lungimea de undă a radiației generată în mod normal de oscilator, după cum am menționat, pentru ca între cele două să poată avea loc un transfer de energie. În final, cercetătorii au pus un bec de 60 de W în serie cu cea de-a doua bobina rezonantă, pentru a le alimenta cu energie de la prima bobină rezonantă, energie primită prin aer, datorită legilor inducției magnetice despre care am vorbit. În urma experimentului, cercetătorii au reușit să aprindă, de la distanța de câțiva metri, becul de 60W. de w. Au așezat chiar și panouri intermediare între cele două bobine, pentru a arăta că câmpul magnetic penetrează acei pereți. Eficiența raportată de ei este de 40%. Restul de 60% se pierde fie în radiație, fie în rezistența electrică finită a bobinelor de cupru. Și pentru ce fel de aplicații se gândesc ei să o folosească? Ei se gândesc la aplicații nenumărate, totuși se așteaptă ca într-o primă instanță să apară așa numitele stații de încărcare Y3C, Y3CT în fiecare casă. Odată veniți acasă, nu trebuie decât să așezăm telefonul mobil sau laptopul în apropierea unei astfel de stații și ele se vor încărca automat. Desigur că în acest caz mărimea câmpului magnetic poate fi o problemă, pentru că ea poate dăuna corpurilor umane. Pe de altă parte, folosirea câmpului magnetic este o alegere bună față de câmpul electric, pentru că el este mult mai puțin nociv pentru corpul uman. O altă aplicație mai puțin evidentă pot fi dispozitivele implantabile. Nu știu dacă știi, dar doctorii fac operații la fiecare șase luni numai să schimbe bateria acestor dispozitive implantabile. El ar putea fi însă încărcate din afara corpului uman, eliminând nevoia acestor operații. Și? Ai Na, comentarii? Evident că am comentarii, știi că eu sunt un pic mai puțin încrezător în ceea ce încearcă alții să vândă și în momentul în care deja au un nume comercial, când n-au făcut experimentul, mi s-aprind toate becurile. Între timp a, se poate vedea fotografia sistemului și ce te-a pe tine la fotografia sistemului? Sincer să spun mărimea bobinei. Mi s-a părut foarte mare. Era cam de o jumătate de metru sau poate mai mare. Corect. Deci aceasta este o problemă gravă, după părerea mea. Și ce și... se întâmplă dacă faci bobina mai mică? Deci ai o bobină. Ce da. spunea textul lor? Noi emitem cam aproximativ, comparativ, pe o lungime de undă și bobina e comparabilă în dimensiuni cu lungimea de undă. Ce se întâmplă când faci bobina mai mică? Bine, bobina este puțin mai mică decât lungimea de undă. Deci, da, dar ce se întâmplă 3, când faci bobina de un centimetru? Ai centimet... un din ce în din ce mai mic. Nu. Ca să funcționeze, trebuie și lungimea de undă să fie mai mică. Cu o bobina de un centimetru vei transmite radiații, probabil, pe 10 centimetri. Ceea ce e problema numărul unu. Plus că o altă chestie care m-a deranjat este că sistemul e direcțional. Este direcțional, într-adevăr. Și închipuiți că vin cu telefonul mobil și vreau să-l pun și dacă nu l-am pus în unghiul care trebuie, nu absoarbe energie. Dar ce -ți se pare ție? Are pe viitor, are viitor metoda asta? Știai că și compania pentru care noi lucrăm face astfel de... Știu, avem voie să vorbim despre asta? Ținând cont că am citit acesta pe niște site-uri publice, mi se pare că avem voie și nu cunosc absolut nicio altă informație decât ceea ce am citit pe site-uri de știri despre uh, soluția folosită de Philips. Ia să auzim. Și de ce n-a reușit Philips-ul? Dar Philips-ul, problema este că Philips-ul a încercat altceva. Așa. De exemplu, pentru aplicația pentru pacemakers. Da, pentru deci. vestitele chestii care le pui uh, lângă inimă. Puterea pe, implantabile, pe a, implantabile Puterea consumată de acestea este de ordinul milivaților. Așa. Deci nu trebuie să trimiți 60 de vați în corp. Și în general să zicem că dacă pentru astfel de sisteme, chiar dacă ai avea o eficiență relativ mai mică decât 40%, tot se pare rezonabil atâta timp cât îl poți încărca. Da, deci, până acum de soluția, -a lor, soluția lor este pe dos. Ei nu încearcă să optimizeze. Ei zic, ok, avem un, ceva care emite unde radio pe toate frecvențele, un spectru alb, și au, au încercat să fac un detector care absorbe cât mai multă energie din undele radio. Și da. în momentul în care acel detector absorbe de ordine o câteva procente din undele radio, ceea ce este suficient să genereze aproximativ 50 de milivații. Ceea ce e de ajuns. Ceea ce este de ajuns pentru aplicații dacă ai un, un, un telefon mobil în care doar vrei să-l menții la același nivel de curent. Deci, după părerea ta, rezultatele astea sunt mai mult un fel de da, reclamă publicitară. Și cealaltă parte este că chiar nu se trebuie sisteme atât de puternice. 60 de vații este enorm un alt comentariu care m-a deranjat a fost faptul că e mai puțin nociv pentru organismul uman. Decât uh, câmpul electric, spun ei. Iar uh, eu comentez în limba engleză un pic bullshit. Bine, <laughs> evident că dacă îl pui pe cineva la 220, efectul nociv este curentul electric care trece prin inimă și oprește funcționarea inimii. În rest, în cazul tuturor radiațiilor, cu excepția radiaților X, problema este absorpția de căldură. Deci, practic, toate efectele nocive care apar, da? apar prin problema câtă energie absor absorbe tu în corp pe kilogram, tu? cât de mult încălzești, pentru că, în general, acel lucru nu e plăcut. În mod special pentru ficați, pentru inimă. Această eficiență de absorbție, pentru că e la 10 MHz, este tot o radiație electromagnetică. Este o undă radio, chiar dacă folosești o bobină ca să o generezi. Nu e nicio diferență că e câmp electric, că e câmp magnetic foarte tare. Trecem la următoarea știre. Trecem la următoarea știre. Andrei, cum ai defini anxietatea? Anxietatea este o tendință a oricărui om de a defini situațiile nesigure sau ambigue ca fiind potențial periculoase. Adevărat. Recent, cercetătorii au descoperit două noi indicii în procesele neuronale ce stau la baza anxietății, prin cercetări asupra șoarecilor modificați genetic. Un prim indiciu identifică un receptor special al neurotransmițătorului serotonină, ce joacă un rol important. Al doilea indiciu este că procesele neuronale ce au de-a face cu anxietatea sunt localizate în hipocamp. Dar anxietatea, credeam că e o problemă psihică. În general, pentru cazurile obișnuite, poate pentru cazul tău sau pentru cazul meu, poate că ai dreptate. Totuși, câteodată anxietatea se manifestă la extreme, în sensul că, într-adevăr, ne facem griji pentru nimic. În acest caz, anxietatea poate avea loc din cauze cât se poate de fizice. Astfel, putem avea de-a face cu neuroni sau rețele de neuroni care nu funcționează bine în procesarea informației. Pentru anxioși, neuronii aceștia sunt ceea ce este piciorul rup pentru o loc, iar anxiosul nu poate face prea mult nu, sau nu poate lupta prea mult împotriva anxietății, oricât ar încerca el psihic. Deci să înțeleg că există ceva rezultate noi. Într-adevăr, recent, cercetătorii de la Laboratorul European de Biologie Moleculară, o organizație ce, ce coprinde mai multe grupuri de cercetare din diferite orașe, au atacat problema anxietății sistematic în șoareci. Anume, i-au făcut experiențe în șoareci modificați genetic pentru a înțelege mai bine bazele neuronale ale anxietății. Într-o primă fază, i-a urmărit specific interacțiile care au loc la nivelul serotoninei. Serotonina este o moleculă organică simplă, prezentă în creier, care funcționează ca transmisător al informației de la un neuron la altul. Se știe deja că ea joacă un rol important în depresii. Pe baza acestor cunoștințe, a și fost făcut celebrul medicament Prozac ce dă oamenilor depresivi o șansă pentru a fi tratați. În acest caz, Prozac face ca serotonina să rămână mai mult timp în sinapsele dintre cei doi neuroni, ceea ce determină o întărire a legăturii sinapsei și o reducere a depresiei. Pe de altă parte, rămânând mai mult timp în sinapse, blochează transmiterea unor semnale ulterioare prin aceleași canale, făcând creierul să proceseze informația mai încet, de unde probabil plângerile de somnolență ale unor pacienți. Pentru a demonstra că receptorul 1A al serotoninei, Joacă un rol important, cercetătorii au făcut un experiment simplu. Astfel, i-au crescut șoareci modificați genetic, ce nu aveau receptorul 1A. Acești șoareci aveau reacții extreme la reacții ambigue, devenind foarte nervoși și foarte speriați. În aceeași situație, șoarecii normal nu aveau reacții excesive de nervozitate. Și care este cel de-al doilea indiciu? A doilea a doua indicație despre neurologia anxietății a venit din studiul hipocampului, o regiune localizată mai adânc în creier. În acest caz, cercetătorii au, ajun au adus mai întâi la tăcere, prin procedee speciale, anumite zone ale hipocampului. Acele zone puteau fi considerate practic nefuncționale. O zonă specială însă din hipocamp, odată adusă la tăcere, elimina complet anxietatea în situațiile ambigue, cu alte cuvinte, și ceea nu mai erau deloc anxioși, deși puteau răspunde normal la situațiile într-adevăr periculoase. Ok, dar până la urmă și ce semnificații au pentru noi oamenii obișnuiți? Dincolo de contribuția practică la înțelegerea bazelor anxietății, eu cred că aceste cercetări mai subliniază încă o dată un punct important pentru noi oamenii obișnuiți. Astfel să nu privim anxietatea numai ca pe o bală psihică și ca pe o prostie a gândurilor noastre. Nu, anxietatea poate avea baze fiziologice, neuron defecți, peste care noi nu putem trece, indiferent de lupta cu gândurile noastre. Este ca și cu logul care nu poate să meargă oricât al vrea el. Aceste cercetări au fost efectuate de către Laboratorul European de Biologie Moleculară. Acum citatul emisiunii citit de Andrei. Singurul lucru care mă deranjează în procesul de a învăța lucruri noi este educația mea. Această părere aparține lui Albert Einstein. <laughs> Hei și Andrei, prima știre a fost o știre foarte lungă, poate că trebuie să o... -o discutăm la Dar a fost lungă. o discuție interesantă. Acum ne adus știrea lungă. <laughs> care va fi ceva mai scurtă și pe care am adus-o, cum zic eu, din motive politice. Ia adică aș vrea să discutăm despre ceea ce sper ca emisiunea noastră să nu ajungă. Și anume este vorba despre o știre din Fizorg, care s-a întâmplat să fie din domeniul magnetismului, în care am mai lucrat. deci... Mai aveam ceva experiență și puteam să fac diferența între ceea ce scrie în știre și ceea ce scrie în articol. Așa că îți ofer onoarea să citești titlul. Ciralitatea magnetică ar putea conduce la crearea unor dispozitive magnetice mai bune care să stocheze datele. Ca să mă exprim politicos, no way. Adică ce obțin eu nu cred că este asta. De altfel, că, că... ei nici n-au pretins așa ceva în articolul original, dar ca publicitate sună mult mai frumos. Și ce spune articolul original? Articolul original uh, reușește să demonstreze că ei sunt primii oameni care observa așa. Că au observat vreodată ca o chiralitate magnetică, o suprafață magnetică. Poți să ne spui scurt ce este chiralitatea magnetică? Uh, mai întâi chiralitatea, deci știi și tu că dacă. Ai un, un șurub. filet, un șurub. Așa. Un filet se poate învârti spre dreapta sau spre stânga. Dacă vrei ca să-l strângi tot trebuie să-l rotești pe dreapta. N-am știu niciodată de aceea îmi foloseam de obicei un pix sau un stilou ca să văd. <laughs> Ori, precum știi, în natură, uneori da. se poate întâmpla... Da ca acest lucru să se întâmplă tot timpul spre stânga sau tot timpul spre dreapta. Este așa anumita rupere de simetrie, Ruperea de care simetrie, se găsește de exemplu în particule elementare. Care, care poți să știi și tu că acei neutrino care au numai o anumită chiralitate, fapt care îi face să nu aibă masă. Mă rog. Acum ne că neutrinii au o masă foarte, foarte mică. Asta se poate observa și pe pământ. De exemplu, când ai o furtună, da. ai o tornadă. Da. Există o direcție preferențială de rotație care e spre stânga sau spre dreapta. Conform legilor mecanice. Și de ce întotdeauna în aceeași direcție. Și de ce întotdeauna în aceeași care direcție. Care e secretul. Așa, și ce e realitatea magnetică? Ceea ce au observat ei. Uh, se referă la un experiment foarte frumos și foarte dificil de realizat. Da. în care ei au încercat să pună un singur strat atomic așa. dintr un material magnetic or ceea ce se întâmplă într un singur într un monolayer, într un singur strat atomic așa Comparativ de un atom grosime. ceva de un atom grosime este faptul că Poți să definești foarte bine un sus și un jos, pentru că în partea de jos există substratul pe care acest lucru stă. Și în partea de sus este aerul și în partea sau de vidul. De sus. Sau vidul, ceea ce înseamnă da. că, practic, poate să apară un câmp electric. Așa. Poate să apară o diferență de sarcină, cel puțin există, așa zis, a, nu există simetrie de inversie, există un sus și un jos bine definite care nu pot fi rotite. Așa. Și asta poate să apară la sarcini electric, ceea ce înseamnă că apare un, un câmp electric vertical. De sus în jos. De sus în jos. Așa. Ori îți poți mai precum știi, electronii în solid se mișcă cu viteza fermii în general, care în general are valori mari, deci de procente din viteza luminii. Și ce se întâmplă atunci? Ceea ce înseamnă că electronii aceștia care au și spin, au și sarcini electrică și se mișcă cu viteze relativiste într-un câmp electric, apar diverse interacțiuni Așa. controlate de teoriile relativiste clasice. Așa. Ori una din aceste interacțiuni, care a fost uh, prezis de Dziolozinski și Moria, spunea că s-ar putea, ca mod natural, dacă pun un strat magnetic pe o asemenea suprafață, în care există un câmp electric, da, să apară structura magnetică, în loc să fie planară vestitul feromagnet clasic, da. să apară, pur și simplu, să afară sub spinii să formeze spirale. Deci în loc ca un... să am un fel de câmp, așa ca un lan de grâu, în care da. spinii să fie alim, aliniați așa frumos ca, da. ca, ca grâul îndreptați în sus, o să Bine, am o spiralitate. De obicei, ei în... sunt îndreptați în plan. Bine, să-mi să explic eu așa pentru da. mine. E ca și cum ar bate vântul deasupra lanului de grâu și, și atunci s-ar a... forma spirale. Și ar deci forma spirale. Deci tot lanul de grâu așa. ar fi spirale. Așa, Dispice de da. grâu. Deci, mai în, în general... Uh... Și, și asta când se întâmplă cu magnetii respectiv în suprafață? Se... se întâmplă întotdeauna. Nu se întâmplă întotdeauna. Condiția esențială era să fie un singur strat atomic și să ai un câmp electric și să poți să măsori. Pentru că, în general, este foarte greu de măsurat așa ceva. Așa. Pentru că stratul ăla trebuie să fie magnetic stabil, ceea ce nu se întâmplă pentru straturi subțiri decât la temperaturi foarte joase. Stratul respectiv e relativ greu de creat. S-ar putea să oxideze, s-ar putea să apară impurități. Da. Predicția teoretică e că... Acest fenomen ar fi trebuit să apară. Ar trebui, și trebui să apară. Și și de ce ar fi trebuit să apară, o, o idee așa, de ce ar Ți-am zis, trebui... ideea este până la urmă că un, ele, un electron mișcându-se cu viteze relativiste într-un câmp electric, asupra lui vor acționa forțe electrice și magnetice și vor, care vor acționa la rândul lor și asupra spinului și dacă pui toate, toate elementele interacțiunii, Atunci una din a... ele ți chiralitate, o fi cum spui tu. Da. Într-o într singură direcție, ai spus. Da. Bun, interesant. Deci de unde se rupe simetria? Simetria deci deja era ruptă de faptul că aveam un câmp electric care era de sus de în, în sus. jos. Am înțeles. Și ideea era că până acum nimeni n-a măsurat așa ceva. Experimental este ceva dificil de realizat. Așa. Pentru că necesită temperaturi joase ca structura aceea să fie stabilă. Da pentru că s-ar putea ca o structură mult mai stabilă este în care bate vântul din toate direcțiile și toți și fac ce atumii. vor, unde vântul e temperatura. Așa. Și dacă n-ai temperaturi destul de joase, nu poți să vezi starea respectivă. Plus că dacă se învârte destul de repede, da. s-ar putea tu să nu vezi chestia asta. Gândește că ai un șurub și îl vezi de la un kilometru. N-ai să știi cu un șurub și n-ai să știi în ce direcție se învârte. Filetul pentru că e prea mic și prea amărât, ceea ce înseamnă că îți trebuia și o rezoluție corespunzătoare ca să observe acest lucru. Plus că, în general, câmpurile magnetice sunt relativ mai dificil de detecta decât alte proprietăți. Și deci cum au reușit ei atunci să măsoare? În primul rând au petrecut, cred că, vreo 5 sau 10 ani ca să construiască un sistem Așa. care este unic în lume și dacă îmi cer părerea majoritatea articolului din Science sau Nature se bazează pe faptul că poți să faci măsurători pe care nimeni altcineva în lume nu le poate face și în ce constă sistemul lor? Este un, un uh, microscop de tunelare Așa. care este într-un sistem de vid ultra înalt da. până aici sună relativ Microscop de tunelare se pot cumpăra acum și în școli. Mai departe da. Sisteme de vid ultra înalt nu se pot cumpăra încă în școli. Care are posibilități de depunere a straturilor diverselor materiale magnetice sau nu pe vârful microscopului. Majoritatea nu pot modifica vârful. Da, in situ, interesant. Care în același timp o să depună diverse substanțe pe substratul monocristalin. În același timp tot acest sistem Poate fi răcit. Este da. pus într-un butoi mare cu heliu și poate fi răcit până la temperatură în jur de un Kelvin, ceea ce nu este ceva foarte simplu, pentru că gândește că ai un sistem de vid foarte înalt și încep să-l răcești. Ce se întâmplă? Păi ce se întâmplă? Tot ceea ce acolo în vid, atomia care mai sunt, o să se pe suprafața ta. Nu, problema e mult mai gravă. Ce se întâmplă cu un material când îl încălzești sau îl răcești? Se dilată sau se contractă. Problema, și dacă... fundamentală. Problema fundamentală. Și sistemul ăla de vid ultraanal se baza pe niște garnituri foarte etanșe din cupru între doi pereți de oțel. În momentul în care încerci să schimbi temperatura, garniturile alea nu mai rămâne așa de etanșe și pierzi vidul. Ceea ce înseamnă că vidul trebuie să fie în interiorul sistemului de partea răcită trebuie să fie în interiorul sistemului de vid. Pentru că răcirea sistemului de vid ar duce la stricarea vidului. Da. Or, când îl pui înăuntru, toți pereții aceia sunt la 300 de Kelvin și radiază radiații. Da. Ceea ce înseamnă că e dificil de răcit. Și peste toate. Astea mai pune și pretenția să pui un câmp magnetic. Cât de mare? Hă, cred că sistemul lor merge până la 5 Tesla, dacă nu mă înșel. Deci, Adicem. în sfârșit, deci este un sistem relativ unic și ceea ce au făcut este, în primul rând, ca să poată să măsoare spinul, da. au vrut ca vârful care probează suprafața să fie, să fie practic un magnet care are densități de stări electronice numai pentru o singură direcție a spinului, care este cel mai bun material magnetic care îl poți folosi în cazul ăsta? Nu știu. Pentru că a fost și o idee interesantă. Te-ai gândit că folosesc un material un feromagnet clasic. Da. Dar nu e chiar polarizat. Are mai mulți de un fel și mai puțin de altul. Pentru că tunelarea are loc practic numai din ultimul strat atomic. Da. Mult mai mult mai bine ideal da. este să folosești un antiferomagnet în care un strat atomic e într o direcție și următorul în cealaltă. Și odată ce au reușit să creeze un astfel de vârf, da, după aceea, ei au depus substanța de studiat, care este vorba de mangan, da. care se știe că e un material magnetic, pe un substrat monocristalin de wolfram și s-au studiat care este, practic, magnetizarea locală. Și în urma mai multor măsurători cu acest microscop au ajuns la concluzia că, într-adevăr, spinul pe această un un monolayer de mangan pe o suprafață de wolfram dă o asemenea structură spiralată de chiaritate. Evident, precum ziceam, aplicațiile inginerești sunt departe. Cealaltă parte care iarăși m-a distrat a fost uh, Scrie aici foarte frumos că aceasta a făcut cercetători din Statele Unite și Germania, lucru care m-a surprins, pentru că știam că grupul lui Wiesendanger era în Hamburg și nu știam să colaboreze prea mult cu cei din Statele Unite. Și citind tot acest lucru, articolul original, articolul original măsurătorele și cel care s-a ocupat de experiment a fost Matthias Bode care între timp și-a terminat stagiile în Hamburg și s-a mutat în Statele Unite. Ori el a făcut aceste lucruri în Germania, prezent lucrează în Statele Unite, ceea ce e relativ uzual să-ți schimbi grupul la un postdoc sau dacă primești o poție permanentă. Ori așa a apărut cercetător din Statele Unite și Germania. Era el unul singur. Care s-a mutat după ce a făcut experimentul. Deci, ca să concluzionăm. Uneori poate ceea ce vă zicem noi e greșit, batem câmpii, dar sperăm măcar că nu încercăm să vă prezentăm lucrurile altfel decât ceea ce sunt. <laughs> Andrei? Am ajuns la sfârșitul emisiunii, am văzut că au fost cam 40 de minute, astăzi ne-am întins cam mult cu 3 subiecte. Dar sper să ca ascultătorilor noștri să le placă. Care au ajuns până aici la sfârșit, <laughs> data viitoare, poate totuși, le face mai scurte. Bine, pe săptămâna viitoare! Pe săptămâna viitoare!